Amin, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu xhalleu vela falenderojm do vetem per ti ndihm dhe falë kërkojm. Eloysim Allahin që edhe kët ditë të bekuar sot zotit nam el-ehsan të kaluara t'nej pranën dhe në këtë dëshim duke kërkuar natën e kadrit Eloys Allah të na shëndet dhe fuqi, ambicie dhe vullnet që ta kërkojm si dëuat dhe ta çëllojm si dëuat dhe kjo problemi është sikur sa ta ka premtuar Zoti mënduar. Në fund e përmend edhe sot ndëru Allahu me realitetin e radhas nga ato që jemi duke i trajtuar që nga fillimi i këtij muaji të bekuar. Dhe të sa lekë mi përmendur se është shumë e rëndësishme për njeriu ta njeh veten e tij për shumë arsye. Një nga ato të ndërur Allahu është se kemi nevojë me njeh veten tonë që të shikojmë se të slatin ato antë që duhet të pletsojmë dhe qëfar duhet të përmjërsojmë dhe qëfar duhet nga vetja unë të largujmë e kështu mëratë. Njëri pa një vetë në ti, nuk ka mundësi me një oftasë rejthën e ti asë të tjërët, por nuk ka mundësi asë të dinë se nesër të egzotisi dhe lëgari e ti. Për këtër svi e dhe omeri, radiallahu të halenu, shpesherë thënë të hasibu en fuse kum këble en të hase Në thonë të Omeri Radjelaute Alanho Logaritën e vetën e juaj parës e të logaritën e Dhe matë një vepër të juaj a parës e të matë të nesëm Nga se sot ka vepër e s'ka logari Ndërsa nesër ka logari edhe nuk ka vepra Andaj kjo është realiteti që njëri e tënë Dhe kjo është realiteti që e me tëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë dëtë Njën nga të mundësi është një realitet i rëndëseshën njëtën tonë që ne jërë rëllëherë ndodhë që ose nuk e përdorim fare ose e përdorim gabimeshtë por ndodhë edhe me e përdorë si duhet A ne duhet që të të lasat për këtë realitet që të shikojmë se kur e përdorim gabimeshtë e kur e përdorim si duhet dhe si duhet të përdorim këtë realitet që realisht na e kemi në në dorën tonë <clears throat> Pa dëshimë se n nga njëre shikon të këtë tjeret dhe krahësohet pëtë tjeret dhe krahësimi është një mentalitet i njëriut i cili nuk nda për ti është realitet i tjilë njërë gjithë më bënë krahësime a janë të një këtu me ven, a po ven a janë të duhur, a nuk janë të duhur, këtë i qëtë jetër mirë po si realitet njëri e ka, me bu krahësime krahësohet për shumë me gjendë në njëkonomiket e ti me teatrin. Apo, unë po veç ai teatri, më shëndet e me punë të tjera, me pozite kështu më radh. Dhe njerzit kur e përdorin këtë realitet, unë mendoj se bëjnë gabime të shumta të të zot duhet të evitohen, që këtë beqadit e Allah që na ka mundsuar që përmes krahasimeve ta njohim veten tonë, mos të bëjmë gabimet e zakonshme. E para të ndërrova duhet më di se çakt krahasimeve që i bëjmë me të tjerët duhet që të përdorim standardet tona që burojnë nga besimi jonë dhe nga vlerat tona dhe nuk duhet më të edikujt, u krahasojmë me suksesin e dikujt do ku shvezh nga standardet tona çka ndon kupton kjo diku është ka arrit në njët jetën e tij mirë po gjyçush kamujt e ka arrit me me drejtë apo drejt me të mirë me të keq Ma halal e pa halal pa i ka rrit diçka. Në tash një ndoshta krahasojm gjendën tonë me gjendën e ti, qoftë të pozitës, qoftë autoritetet, qoftë pasurisë. Dhe kur krahasojm gjendën tonë shumë senimi, shumë më ul se ajo aftë. Ai ka arritur më tepër. Dhe këtu pastaj ne di si fillojmë me lakmuat pozitë të tij. Mi po nëse i aktivizojm standardet tona të besimit tonë dhe edhe edhe edhe të vlerave tona, do të shohim se ajo e arritur realisht në ka sukses. Pra ndaj, kur të krasosh me te, shumë më larkë se aji, në kuptim pozitiv. Pra ndaj, për shembul, nuk duhet me, me u zhvesh nga standardet tona për u positi kushe, ga se pasaj bojsh kërkushhe. Një një që di veç lakman, fundin e diçkafit, por pa u bazun standarde, në vlerë, në besim, setaj kërkush eqë, andaj të ndërullezër, sukses është njeri me ubojdishë me ledzim, se duke ja falë notat, kësë është sukses e o lavdër. A i mundet nesërë me kohën shumë i natë, i suksesë shumë, po në zbënda me lak munga se nuk është me standardet tona. Standardet jo nuk bëndu nuk dërton hile. Standardet jo nuk ndërtojtë ma shtrema, po? A da ne kemi standardet, kriteri, mbicat na, e ndërtojmë vlerësimin e suksesit tona, po. Pra në këtë rast, kur do më u krasu me diken, që me e rritë atë dhe me ditë gjendjen tënde, këllëmisht me standardet, me kriteri, besimi jonë, vlerë at Të e me rëndësi, tjera të pastaj, vinë me rrada, thëmë. E dita që duhet me përmenë në të është se, kur krasosh me diken, dhe kjo krasim ju përme e gjyku atë, nga se nukimi në gjykaftës të njerëzve, po thash, krasojmë e tjertë me ditë vetën tonë, nga se qysh ka mundësi në zanësi i cilë e është veç një në klasë, s'ka atërë në zanës, veç një ashtë, qysh ka mundësi me thuna, i jam i pari, së sa i s'ka me kënë me u krahësu e kër janë 5 në zans a i të një ka mundësi me thonë një mi pari, i 2, i 3 e mbës shka vit për dim po në krahësim me tjertë i mi pari du u krahësu andaj duhet me u krahësu me ditë ku jem na ku e kemë pozitën a duhet me shtu a duhet me përmësu a jemi të partë, a dytë, a i një qinti a hecë që hinë rrën, kur kënë duhet me hinë rrën e kështë më ratë andaj për kët Apo e para E dyta, kur bëjmë krasime Thash për menu, gjen, djentur, ju me njëvë gjendjen të njëme e gjyku diken Duhet që Në kodrë të krasimeve Me i inkuadru dhe me i përfi edhe pengesat Që i ka posë dikush me shku dija tjapën Pa shambu Dikush Shikon gjendjen e dikuit ekonomike Dhe këndisht njerës të i kanë suit ma shumë se, se të dia Pak kon njerë që lakmoj njerën e dishën Shumë shumë lakmojnë njërin në pasën faktikisht apo. Nëse kjo është çështë tjetër apo. Andaj kur bëjnë krahasimin e gjendjes së ti, të çëro në filonin, sa ka rrit, po shkon kur po don, kur po don, çfarë keri po vazhdoi, ç'i po don piaban, unë më thë, realisht kët krahasim me gjendjen e tij dhe gjendjes tjetër, zakonisht e nënçmon në vetën në e tij. Dhe këtu ai shikon veç, veç aspektin e, e bollokut immersiv. Mir, po nuk e krahason, nuk e fut në këtë kombinim, këtë kalkulim taktike krahasimi edhe, vuajtjet e tij, e hekatit e tij, e sakrificave të tij, e lodhjen ti, e tij, e, ti, e atos kish pasëf me i mora fëm. Ës ka këto. Në krahasim me dikën kur do me elakmu, duhet me di se nëse dëm promu bu, kështu kja koni rrugë. E ka lodhin, e ka, ka kët. Por ju veçme e merr at anën kur të krahasojm at anën e mirë, duke mos e pafshi at anën e elodhjes. Unë nganjëherë do gjej njerëz gje, ton Etë kisha jetu në kone e pejgamberit Alehi sëratë të sërën. Pse lakmojmë në kone e pejgamberit në rënu? Për me e pa pejgamberit në zonë. Për kjo ka pas shmim, ti krasosh me sahabët e pejgamberit e zonë thush, pa ta kam pas kalaj se kam pas pejgamberit. Në në zakurisht, kër krasojmë me dikën një akëshyri ma të anë, ne kalajshme. Minë, po sa është da është ashabët e sakrifiku, ti së së kërkohet për ti asë dë për Apo, këtë qëmim që e kam pagua ata Për menet me rësur e lanë, këtë s'pe inkondrojmë na Dhe këtu ga bojmë krasim ato A ne kurdo me krasu me diqka Po, edhat onë e ka lajshme Edhat privilegjin, por inkondroj edhe kë Edhe pengesat, edhe vujtjit e vërgjëzit Eten i balansosh, e shëse Apo ja vleke me lakmua, s'pe ja vleke me lakmua Ere po. për ju me qëtë anën e, e mirë Ose dikush përshamu të fikojnë njën prej Djetarve tregon çu shka filloi me kërkupdia. Çu shka filloi me kërkupdia. Do të kam gjeni i vogël edhe e sesha që njerëz po ngajnë mbas dietar. Njëherë vakt kur kanë ngon njerëz mbas dietës shumë ata. Njerëz vrapoheshin mbas një dietar me kon, njerëz kallavllak rrothyna ata shumë. Po edhe lakmova ai vogël kon. Ata lakmova mbusi për saj. E ka krahasu gjellën e tij që kur kus tek qyra s'po vet me gjellën e tij që A do filluar me kërkudi e për autoritet. Oskurofu ta ndie foshë e shtrajit e kapën. Pastaj e foshë spjavleka për autoritet e ktheve në sinqeritet atëvon. Don të najer lutë dhe të mundim sakrificë, spjavleka me dorë don njerëzotën. Më mirë për këtë tek Zoti të pagunë më shumë se pagesa e njerëzave. Dhe njerëz ku inkuadrujnë dhe vujtë dhe mundimet e pastaj e shohin se ka dashje në kopëç, kia ona e mirë. Për kolojë don pak më të vështira që të diş i drejt në krahasim ato. Gjithashtot, kër, fë, kër flasin për krahësime të ndronë dhe zërë, dohet njën me ditë se për qëfar dën me arritë me kën u krasu, na, me u krahësua. Na, apo dhe në me shku në gjenet? Na, apo dhe në me shku në gjenet? Po. Na, apo e dojnë na kënatësinë Allahot? Po. E me këtë dhe në me u krahësua që që që këna punët? Jo më ata që se kanë na gjënë gjenetin, se me ata dhalëm shumë në altë na, vëdhe. A më krahësua më ata e ka në kërku gjenetin, pas ta e din kë e ki gjenjën tonë, pas ta e din di kë e ki gjenjën tonë, për shambur, në qovë se na e shikujmë, sa ka bëj i badat i pegamberi a.s. sa ka adhrua lënjëllora, që shambur, ngrite natën më u fal, edhe qëndërën të gjatë në kohën më të, diri së so ndodhëtë, jo gjë dë natë, po ndodhëtët nga qëndërimi i gjatë në këmbë, kom ju fry. Atë e ndërton kom gatë që të Ajen kom e aty ju Aisha kom i fryeshin këmbët nga çndrimi i gjat, të u fal për Zot po e Xhella wala. I thonë te Aisha radhiyallahu ta'ala, o i dërguari i Allahut. Po ti Allahu ti ka falë gjunat, ti më deshiq gjunat e ti njerit njerit Zot e ti pejgamberi Allahu ti. E pse të kjo lodhje? Si ishte përgjigjja e pejgamberta sa? Fa efala akunu abdan shakura. Tha, oj, oj, shë, unë dëshrujë që tim rabë falenderuaz në Allah Gjellawala. nuk ka veç pun, gjyna është këpun pa sa mirësit e sa begatit, e sa dhuntit Allah mi ka dhonë, asja vlem për këtë zëtë muhludhë pak natë në mufala shi ka kësë të përnë të pegambesëm i dërguar i thët, i bëni omeri radiallahu ta'ala nuk thët kur rësha me pegambin në së meninaj janë në mërësha e dhejnë një qënë herë thë O zdo të me falë, e sta këfërë Allah Vëqë me njënaj, një qënëhet të kje Edhe pësa i s'kështë e nështë a Asni më katëm Sot e shumë njerëzit Bëjnë shumë më shumë më katëm E shumë më pa kërkujnë falje Dhe kur vjenë punët e krasimi Bëjegin nalt e qënë vetë në ty unë Me kam po kraso është Na me ndojmë se e kemi La burqin dhe Allahot me falenderim Në qështë thimi Elhamdulillah Kjo është pjesë e mirnjohës, nuk është kreet mirnjohje. E çysho pakëndënia, krahaso me falëndëruesit. Krahaso me rob të mirnjohës dhe Allahut e shese, ku është mirnjohja dhe ku është falëndrimi. Kjo nuk është për me dekoraju larg asaj, kjo s'ban me kriju në follë pesimit në zgënimi, jo. Por kjo është ky krahasim për çka? Për me t'pëlqeu Olla. Kjo përmirësim është me turr nga vetë pëlqimi. Ky ky krahasim është me turr nga, nga vetë pëlqimi. Që krasimorçi me tja vullnet, me tja ambicie, me eshtë për para. Se kokur pejgamberi Ali (s.a.w) pa asnjë gjuna, 100 herë ka moshtagfira. E na me 100 gjuna sa duhet mund të moshtagfira. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem s'ka mujt 3 dit buk mungis, ka pas çot kongur bukmir 2 dit, 3 dit, s'ka mujt mungim bukmir. Dhe është fal natën Allahun me e falendro për begati dhe se frikund. E naçi Do të thot, po na nxinë të frymë ato ungi. E na sa do të kon, i parulur, i nënshrum, i Allah lëvra, më falëndërua. Shekock, këtu krahasimën me rëndsi. Ktu krahasimet bëjmë ku i porulur, i nështruar, i davatshëm te Allah xhënlora, gjithmonë mirnjohës, gjithmonë falërues. A dini vetë ndërmu që roll hera diçka në ndodh që do të sa më pas çemse pas ndora vllapta. Alhamdulillah nga Begadit shumë kadon, qëf pije, qëf shqem, qëf, është shumë ta çallandai ka dhon. Qoft pije, qoft ushqim, qoft dash normal, ato Ato imagjino atë një këtu kurse përfundojnë. Mirë, përgjithsisht me standard mesatar 19$ pikë kemi apo. Apo mirësit Allah të ndryshmë, elhamdullillah. Me përgatitje që kanë, që janë sprufat. Po, patyshim. Po mendoj që shëmbica Pieve, elhamdullah, jemi me standard mesatar të pranum, që elhamdullah, spa ku buk pungime dhe ujë mirë po pimon, po. Madje edhe ujë. Ujin e kemi shumë, kjo sekundar, kemi të punë më më përpara nga pije të ndryshme, lëngjet, sish me këto rrat dhe kjo është alhamdulillah, shumë mirë, Allah në ishtovë begatit, mirë për po ku është falënërimi, ku është mirë njohja. Ndaj, pegamberi, salat dhe asër një ditit, i tha shokve ti, kësuj i tha shokve ti, i stahju minë Allah i haqqa al-haja, tha o shokte mi, tërpëroni nga Allah u torbë dë vërtet, ata than, nahnu në stahju alhamdulillah, tha o i dërguarë Allah, ut, na të tërpëroni alhamdulillah, po ata nuk d Sin bastynë u Delta sa kishën turp mjaftueshëm. Çfarë pa pejgamberi thonë? Tash i drequari Alsan po vendos një standard e me këto krahasoi ai turpun te Allahu sa duhet apo jo me tonën të apo? Krahaso me tash me kët, me kë standard do thonë. Thamen es menistahya min Allah hak al haya. Tha pejgamberi thonë, kush turpruhet nga Allahu, turp i të vërtet, felihafidh ar-ra's wa ma wa'a dëteruan kokën dhe çfarë ka në kryet të? Çfarë ka në kokë? Mësipari, mësipari bindje dhe mendimet. Vullallai do njerëz i bojnë të vendime, ti shvien marrëpi Allah me më të kryet ose anas apo. Në çka sbesojnë? Në çka smenojnë apo? Vullallai kur ia menën dikujt të keqën, ai mendimi i sjell në kokë çështja e bë dikujt të keqën, a si vem marrëpi Allah se Allah po ja shë mendimin çka po bën në vo. Ku është turpi Allah? Mos tar të marrëpi njerëz që nuk din pi Allahut kur është turpi. Mendimi i keq Në kokë që ka ka, jenë sytë, tërpëron nga Allahu ku përshën sytë. Në kokë janë veshtë, tërpëron nga Allahu që ka përndegjanë. Në kokë është goja, tërpëron nga Allahu që farë për fletë. E kështë të mërat, e me këto standarde, ta është heshtë në sabëtë. Ta është nuk të në alhamdullakimi tërpë. Ja, përshu se këna menu. E po, kërë dëvendoze standardi, e shepa saj, a je falenderuës Aji aji që kërkon falje Aji i tërshmë për Allah si Dhe duhet e kështu më ratë Andaj në duhet krasimi, mirë po Me ditë me kënë më krasu Bëlloj që sa për do që për i shohim Jena kena turp Edhe për ekspert Për dorastë A ma ashtë aji standardi për më të kalla jo, Nga se në krasim me Zhveshën nga turpi totale Elhamdulena kamit turp Mirë po prapë se prapë po thëmë Ashtë i mjaftushmë raport më Allahun tas ka vendos i dërguar i alehis salam standard për torpicën është felihfazil ra's wa ma wa la teroan kokën çfarë ka ndar pastaj ka thon felihfazil batn wa ma hawa la teroan barkun çfarë te. ka ndar çka po hanë vëllah a ke fitu hallall a është hallall dukur sigur se veç me anger mungji apo subhanallahu po e kafshot a është dikujt allah mos e ke marr dikujt pigohet kafshot nëse ti u kon sekonë jotja Ose veç andresht a i që e merë Pasurin e njerëzve dëpt Ska në fuqi më mbrojt Si kur si jetimi për shemblë Ska më mbrojt Ja, ja uzurpun hisën Ja marrin ja hakun ja, Furnë më ndryshme Grave dveja, ska kësh i mbrojnë Njerëzve dëpt, pleq Dikush ska për kras Qëfar të të la gjellewala Ata që e hajnë pasurin e jetimit Që ka la thot A i që e hajnë pasurin e jetimit, pa hak Sot Allahu nuk futin në barqet e tyre asgjë të të passe zër jehnnë me ta. Sot do këta amër, nëse që më ta di gëzot i barkun me ta Allahu na ruti. Allahu ja turpopi Allahu më marr hakun dikujt, atij Allahu e ka burrisk, e u zoi pun, ia kidnapan, ia ja rrëmben, ia ja merr me mashtrim me dhun, vurë në ndryshme. Dhe kjo është turpi Allahu çka po han, çka po pinë ekse më radh. Andaj shikoj E ka vendosur një standard që ti e mat vetën tonë, a je i turshëm apo nuk je turshëm? Tash na duhet krahasimi, por me ditë më kohë me krahasu a shtete pejgamberit aleyhisel salam Ebubakerit. Njëri më i afërt ti pejgamberit aleyhisel salam. Ky njeri i vlerëuar çfarë tha i dërguari aleyhisel salam për Ebu Bakri, ta? Ebubakeri radhiyallahu ta'alahu. No. Kur u forsua pejgamberi në Medinë, kur e mori veten pak u stabilizua dhe edhe dhe shteti që e ndërtaja dhe shokët e ti u forcuan, pejgamberës hanë o thani di shokëve ti. Gjdo ku që nga kanë dihmun këtë rrug, i nga mundu me ja këthy, me ja kompenzu mundin apëtan. Do me honë, ti nga keni mu pak, po të na të kena mundu, të kena apë një lesër, do një mundësi që ti tash më shvillu dhe më rritë, të kena këthy, dedikon. Pejgamberës në më ka honë, ja kena këthy. Hëtë përveq e Ky njeri çka ka, ka bu për fyne Allah, kthi veç Allah e ka mësimi ja kthi, na sjell kthej maut. Çka kosi ka thon pejgamberi Abu Bekr thon, të fanjiri madh uvon apo. Tu kon endën dunjei tha e bu Bakr fil janna. Tha Abu Bakr jenet, hala në dunjat u kon. Ky njeri një i në ditë. Eshte vetmuar në dorën e tij dhe hyni Omeri radhiyallahu anhu shokut i hyni me me vizu. Kur apo e ke shkop gjunën e tij dhe e çerton te vetën apo i tha mëni çfarë po bën Abu Bekir çka kjo po më kështu siç mësuam më pak kështu për mëna më pak good junior dhe ka qortu vetën e tij apo. Duke qortu vetën e tij kush Abu Bekri çfarë qortimi tha tha Abu Bekri radiuallahu taala anhu më leq Umar se kjo është ajo që pishon shherën vazhdimisht apo subhanallahu Abu Bekri nuk di se ka lëndur në radikon nuk di se ka ofenduar në radikon nuk di se ka nënçmuar në radikon s katërs me tipe kur me gjithat me standart e ti ajë qëka e ka matë vind e ti, e ka qi që kjo gu halas është që është duhet parë mëne na me matë me standart e buve këtë ku dalëm në autëm andaj dhvyn krasimi, kjo është realitet por mëson me krasu si kështë duhet thash, krasim me standarde krasim që inkodron dhe pengesat, jo veç privilegjit dhe benefitet edhe krasimi cili orientohet ka duhet Kur të duhet për dije duhet me dit kanë e ki shambull me kanë mu krasua a me jo dikush për shambull dën me kërku dije e krasua me dikon cili realisht tira rrug i ka graja I, a dën dije me kërku ofen. shikoje dijetarët sa so janë lodhë, sa so kanë lezu me diti tani ku je dikun a je nga ta e si nga ta shikoje e din dikush që ka dash këtë rrug të dijes me njekë mu bo dikush e ka paso do tiera do tiera për pikapën ai që ka dosh pasuri ai që ka dosh autoritet ai që ka dosh keq çka ka dosh dije për gjithçka dush më pas figurat e duhura modelet e sot fat keq çesht njërë të ndërrua vëzën na kimi na kimi ni forloj ni forloj bredhje dhe hutie kur bie fjala për modelet apo kush është modeli i ta pun çe ti krahasosh me të për me po ku je ti edhe sot ka për me për më për më vazhduaftë. Prandaj edhe kjo është ajo që na duhet krahasimi me modelet që janë shembulli jon në rrugën e suksesit që na që na e, e shënojnë. Nëse nuk bëjm krahasime të sigurta me këto standarde që përmena, nuk mundem të dimë kush jemi dhe ku jemi. Nëse nuk nuk, edhim kujimi, nuk e dimë kush jemi dhe ku jemi, nuk kemë mundësi me dita sot na kametat e ka duhet më shkuafta. A ne duha me përmyru me këtë shambull, që ne kemi ditë për ditë, në qofë se vëndëruar jeni i zdikon. Edhe po të thirë në telefon a i cili, jetu ke shku të aja, thëmë, se pak vonje mete, të ashtë bagi majërtë me mërjeven. Po të thirë familja jote, po të thirë printët u, po të thirë dikur ku jemër lo, ku mete, edhe sa so vjenë. Se mos shkofit e din mi kallzu edhe sa vjen. Në bashta asoj ku i. Në çu nuk e din ku i. Çuşkë më ditë sa kemë mri vllabo. Në çu si e mjet në rrug edhe thirr dikon monolla ku e pa të shpimra. A edhe ku jeti? Mos di ku jam e çu më të kallzosh më ardha vllapo. Duhet më dit ku jeti për më të kallzuu pastaj a jetu shkumir. A do të më vërtu? Jo, ka dal diatha së çpakse. Që të drejtë trokës për murin. Vajc edhe pak edhe te deri jetat. Se ka si duhet, duhet me ditë a ke orientimin sikurse duhet për me një u vetën tonë. E për me një u duhet me ditë më krahasuaftë, sikurse tash krahasosh. Un jam këtu e aperpiksoj pikën krahasosh me pikën e fundit. U mjet edhe gjysore në rregull. Krahasosh në orientim, un jam këtu e pri bjen në sku majtas të prapëm. Ti të bjen në sku diatas. Nëse s'din ku je nuk dinas Shku. e neve nga duhet me ditë kush jemi jo me e tu në ëndra në imaginata, në qefe në lefdotat njerëzve të fëtëturu se njerëzë për në dojnë për në lefdojnë me kutu që ka dali Allah zbret në tokë, krasohu me ata që duhet tash me standarde, me vlera, me, me modele pa sta je din a je për me të lefdoj, për me të lemua si e kështu apëtën, ti je din nga sa Allah u gjellë levolat e ndërru nuk ka me në gjiku në bastë lefdatëve të njerëzve, asë në basë të qërtimeve të njerëzve. Allah nuk këmë në gjiku mbi asë një basë të tjetër, të përresë mbi bazën e realitetit tonë kushje te, Allah. E për me dit kushje te, që me dit me e logaritëve të në tënde, sa duesh me përmirësu, sa duesh me lupendu, sa duesh me fërneru, duhet me një vetën. Me një vetën, thash, duhet me përdorë metoda të nëshmi. Njën gato është, metoda e, eh? krahasimet si kusht të nxon si thash në klas kur është vetë më e miri është edhe pse ko'të këtë nishë. Po s'ka të tjerë, më e miri më e keqja që këtu më nap. Amë kurinë për as tërë e den tani. Është i pari, i mbrontë ku e nanu kimit vetëm unë këtë botë. Prandaj krahasov, dashë ko çu'sh arretën të tjerë edhe shkoj se rrugë, por jome jome me me, me, me imagjinata thash dhe me ëndra, ngase këto realisht nuk janë realiteti. Po sa nuk janë realiteti nuk janë suksese, nuk kanë asha ne po e, e kërkojmë. Andaj Allahu na lutë që na mundson që të kemi standarde kriteret sigurtë në bazë të besimit dhe vlerave tona që bëjmë krahasimet e duhura. Edhe gjithashtu i kemi parazitë pengesat e rrugës, andaj ruhemi nga todhimit të gatshme e pagu çmimin e suksesit përkundër pengesave nga se na duhet ai sukses. Dhe gjithashtu Allahu na mundson të kemi modele pejgamberta e Allahut e ashabta e pejgamberit ali som, e burrat e mirë, e dietarët, e njerëzit e mirë të kejmë model në rrugun që ata ndjekën, të ndjekëm edhe ne. Me ka që për e dhoë fund, përsa zot ju ndëru dhe ishë për leftë, usërullam ala Muhammedin, ala Ali, usahme, usallam, usallam, usillam, usillam, usillam.